Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este protul Valeriu, realizatorul acestor emisiuni, care în următoarele 30 de minute va aduce lecțiunea C057. Lecțiunea aceasta va debuta cu prilejul citirii versetului 9 al capitolului 8 al 1 a lui Pavel către Corinteni.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 minute lungime. Lecțiunea noastră de zi, deci, va debuta cu prilejul citirii unei meditații pe marginea versetului 9 a capitolului 8 din Epistola lui Pavel către Corinteni, după ce mai întâi vom aminti o meditație scurtă a Sfântului Ioan gură de Aur. El spune așa, Pâriașului care abia pleacă de la izvor, ușor poți să-i direcția. Dar după ce se împreună cu alte pâraie și se preface într-un râu destul de mărișor, nu mai poate fi abătut cu atâta ușurință de la direcție așa. Astfel stau lucrurile și cu gândurile și dorințele necurate, spune mai departe Sfântul Iangură de Aur, Trebuie să ne eliberăm de ele când sunt numai la începutul lor, când sunt mici și slabe. Atunci este posibilă scăparea de ele, dar dacă le suferim timp mai îndelungat în internul nostru, se întăresc și devin tot mai puternice până în fine suprimarea lor devine imposibilă. Mare adevăr cuprin cuvintele acestea enunțate de unul dintre cei mai respectați părinți ai Bisericii, Sfântul Ioan Gură de Aur. Iar pentru aceia care doresc să i aminte la acest îndemn înțelept și într-adevăr să-și țină în frug gândurile, trebuie să mai aducem câteva comentarii și anume... Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, noi ne naștem în păcat și în fără de legi, așa cum bine spune împăratul David în Vechiul Testament și așa după cum epistola lui Pavel către romani ne arată atât de limpede că nu este nimeni fără păcat, toți suntem născuți în păcat și în pierzare, toți suntem robi ai diavolului și în felul acesta ne naștem pe lume. De altfel, nici n-ar mai fi nevoie de multe dovezi în privința aceasta dacă ne-am duce cu gândul înapoi la istoria facerii omului în grădina Edenului și ne-am aduce aminte că toți oamenii suntem născuți din Adam afară din grădina Edenului după ce a păcătuit. Suntem născuți toți, deci, dintr-un Adam Păcătos și ce naște din pisică, șoareci mănâncă. Ce naște un păcătos nu poate fi decât un păcătos. Un păcătos niciodată nu poate să nască un sfânt. Un rob al păcatului niciodată nu poate să nască un eliberat de sub puterea păcatului pentru că el însuși este rob al păcatului și noi toți suntem născuți în timp ce Adam și Eva se aflau întemnițați în temnița păcatului. Așadar este un adevăr bine stabilit. Toți oamenii care ne-am născut din Adam cel păcătos suntem oameni robi ai păcatului și noi nu putem să facem nimic pentru eliberarea noastră după cum un întemnițat care este legat cu lanțuri și de mâini și de picioare nu poate face nimic pentru eliberarea lui prin sine însuși din închisoare. Așa stând lucrurile, toate gândurile care emană din noi sunt neapărat roabe ale lui Satan, ale firii noastre vechi și oricât am dori, chiar dacă am dori, nu ne vom putea niciodată elibera de ele, nici atât nu le vom putea schimba direcția așa după cum avem aici îndemnul de a le schimba direcția încă de la apariția lor. Situația aceasta însă, pe cât este de disperată, pe atât este de fericită din perspectiva lui Dumnezeu, care, la vremea sa, a trimis pe Domnul Isus Hristos, El venind din afară, a plătit prețul robiei noastre și ne-a eliberat din temnița lui Satan. Acum, în temnița lui Satan, în starea deci de păcătos, rămân numai aceia care aleg, să rămână acolo și nu vor să iasă din temnița păcatului. Aceasta este problema lor și marea lor nefericire că nu vor să iasă din temnița păcatului, să primească prețul care l-a plătit Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus Hristos lui Satan și să devină oameni liberi. Atâta vreme cât vor rămâne în temnița păcatului, nu vor putea niciodată să schimbe gândurile chiar de la apariția lor înainte de a ajunge un râu mare așa cum spune Sfântul Ioan Gură de aur. Pentru ceilalți însă care au primit jertfa Domnului Isus Hristos și prin aceasta au fost eliberați din temnița păcatului și nu mai datorează nimic firilor pământești să trăiască după îndemnurile ei, fire pământească prin care erau robiți satanei, pentru aceștia vestea bună este că într-adevăr ei pot oricând schimba cursul gândurilor care le vin. Și uite cum stau lucrurile cu cursul gândurilor. După ce ne-am întors la Dumnezeu, aceia care au vrut să se întoarcă la Dumnezeu prin pocăință și prin credință, după ce deci, am fost născuți din nou de Dumnezeu, în Duhul nostru dobândim o nouă entitate spirituală și anume omul nou născut din Dumnezeu în Duhul în spiritul nostru, căci omul este Duh, Suflet și Trup. Și acolo, în departamentul Duh, se produce minunea, miracolul, taina, nașterii din nou. De acum încolo, pentru cel care a primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor și este născut din nou din Dumnezeu, această ființă are două entități. Pe cea veche, născută în păcat, și pe cea nouă, născută din Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt, din Dumnezeu. Ei bine... Chemarea noastră, a credincioșilor, care am primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor și Izbăvitor din temnița lui Satan, este să vegem asupra gândurilor noastre. Și ori de câte ori depistăm un gând care emanează din Ființa noastră veche, născută sub păcat, atunci. Și acolo este momentul în care noi trebuie să luăm decizie, să renunțăm la gândul acela, să-l alungăm din inimile noastre, să ne întoarcem dinspre el către Dumnezeu și să spunem, Doamne, eu nu vreau să slujesc acestei porniri păcătoase din mine pentru că sunt eliberat de Domnul Isus Hristos. Gândul acesta de a mă răzbuna, gândul să zicem de a-mi strânge comore aici pe pământ, gândul de a nu ierta pe aproapele meu, toate acestea, Doamne, sunt gânduri care din omul meu vechi, eu nu mai sunt robului. vreau să-ți slujez ție, Doamne Iisuse, vreau ca prin Duhul Tău cel Sfânt să iert pe cel care mi-a făcut rău, vreau ca prin Duhul Tău cel Sfânt să folosesc toate valorile care le-am în sprijinul extinderii împărăției tale în inima mea și în jurul meu, vreau să te slujesc pe tine. Așadar, pentru toți aceia dintre noi, care dorim să urmăm îndemnul Sfântului Ioan Gure de Aur, de a vegea asupra gândurilor noastre și de a le schimba cursul chiar de la apariție, vestea bună este că numai noi putem să facem lucrul acesta care ne-am pocăit și prin pocăință dobândim firea nouă a lui Dumnezeu, o nouă entitate în noi și noi, prin Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, veghind asupra gândurilor noastre, putem să le respingem, să le alungăm pe toate cele care sunt firești, care privesc lumea, plăcerea lumii și egoismul nostru și să primim apoi în locul acestora pe cele care emană din omul cel nou, născut în noi, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu. Doamne, tată, ceresc mulțumim că și cu prilejul acesta ne mai arăți încă o dată marele har de care ne-ai făcut parte, ca prin Domnul Iisus Hristos, fiind deliberați de Satana, să trăim liberi și să trăim cu adevărat la înălțimea chemării noastre de om, adică om care privește către tine. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestor gânduri, luminându-ne tot mai mult cu privire la starea de care avem nevoie, pe cei care sunt încă închiși în temnița păcatului, să-i luminezi cu privire la robia în care sunt și să le arăt și lor pe Domnul Isus Hristos, să-i determini să vrea și ei eliberarea și apoi împreună cu ei, noi toți care deja te-am primit, să veghem asupra gândurilor noastre, să respingem toate gândurile care vin din partea lui Satan, din partea lumii și din partea noastră și în locul lor să primim tot ceea ce vine de la tine pentru că numai voia ta este bună plăcută și desăvârșită Amin Ce lucruri minunate arată azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun bolo. No oh. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 9 al capitolului 8 al întâiei epistolea lui Pavel către Corinteni, care astfel glăsuiește. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. Versetul acesta trebuie luat de altfel împreună cu versetul precedent, versetul 8, ca să putem să ajungem la o înțelegere mai deplină a ideii pe care ne-o prezintă. Vom citi deci versetul 8, acum de la 1 Corinteni 8. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. De aceea vine în continuare la versetul 9 Pavel și ne spune, luați seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de potecnire pentru cei slabi. Vedeți dumneavoastră chiar cum medicamentele cele mai bune poți face bolnavului răul cel mai mare dacă nu sunt date la timp și în cantitate potrivită. Poți împiedica pe cineva să meargă pe calea adevărului chiar cu adevărul însuși dacă mai întâi nu se face pregătirea necesară și dacă nu se ține seamă de puterea lui de înțelegere. Libertatea duhovnicească este condiția principală a dezvoltării vieții în Hristos și o stare înaltă la care sunt chemați toți cei mântuiți. Totuși, această libertate, în toate laturile ei, nu poate fi înțeleasă de toți credincioșii. De aceea se cere o grijă deosebită din partea noastră a celor la care o avem, ca să nu tăiem nimănui calea spre libertate, chiar cu însăși libertatea noastră. Îndemnul acestui verset este, luați seama, ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră de poticnire pentru cei slabi. Nu trebuie să renunțăm la mărturisirea adevărului nicio clipă, dar în același timp să căutăm totdeauna acele laturi ale adevărului care pot fi înțelese de cei cărora le vorbim și apoi, prin ceea ce au înțeles, să mergem mai departe pe calea adevărului. Trebuie să ținem seama totdeauna de cei slabi ca să-i ajutăm și pe ei să înainteze. Prin tot ce vorbim și prin tot ce trăim, să dăm pietrele la o parte din drumul sufletelor spre Domnul Isus adevărul, să-l netezim necurmat ca să nu se potignească nimeni. Chemarea noastră este să netezim drumurile nici de cum să fim pietre de potignire, aceasta este slujba la care suntem chemați toți cei care ne-am predat Domnului Isus și care, de bunăvoie am făcut un legământ cu El cum că îl vom urma. Noi avem chemarea de a fi stâlpi puternici în templul lui Dumnezeu, cum se arată la Apocalipsa 3 cu 13, pe care să se poată sprijini orice suflet slab, salvându-și viața din valurile mării lumii. Să nu fim paie purtate cu și încolo de vânturi și valuri, căci va veni vremea când vom da socoteală de toate sufletele naufragiate care s-au prins de noi și s-au scufundat împreună cu noi în marea lumii și a păcatului. În legătură cu cele spuse amintesc o fabulă a scriitorului român Geobogza Citesc. Stăteau pe lumea cealaltă mai multe paie de vorbă. Vai mie, spuse unul, ce soartă am avut. După ce am trăit în lumea soarelui, o vară întreagă, ascultând ciocârliile, mi-a fost dat să mă mănânce un măgar. Eu, se plânse un alt pai, după ce m-am unduit în bătaia vântului cavalurile mării, am ajuns așternut în cocina porților. Soarta noastră e tristă, suspinară mai multe paie. Nu știu cum e când te mănâncă porcii, vorbia atunci ultimul, dar cred că nimic nu poate fi mai rău decât să vezi cum naufragiatul se încleștează de tine în ochi cu o sclipire de speranță și cum se duce apoi la fund. Nu, nimic nu poate fi mai rău decât să fii paiul care trezește iluzia celui care se înneacă. Încheiată fabula. Frații mei, fiecare din noi suntem așezați de Dumnezeu într-un anumit loc pe pământ, ca să fim stâlpi de salvare ai tuturor naufragiaților de pe Marea Lumii. Suntem noi într-adevăr stâlpi sau suntem paie? Suntem cale spre viață sau suntem piatră de poticnire pentru oameni? Iată întrebări foarte mari, la care. Trebuie să răspundem și dacă răspundem acum, avem fericitul prilej de a ne îndrepta în cazul în care constatăm că nu suntem ceea ce trebuie să fim. În versetul următor, la versetul 10 din 1 Corinteni 8, Apostolul Pavel continuă gândul cu aceste cuvinte. Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui... Care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jetfite idolilor? Marele învățător creștin origen spunea, cel care atrage pe altul spre păcat, săvârșește o crimă mai mare decât cel care păcătuiește numai pentru el. Cineva ne observă mereu pe noi, urmașii Domnului Isus Hristos, iar purtarea noastră este pentru oricine pildă bună sau pildă rea, îndemn spre virtute sau păcat, prilej de întărire duhovnicească sau piatră de poticnire. Niciodată nu putem fi neutri. Trăim ori pentru Domnul și lucrarea Lui, ori pentru lume și păcat. Suntem ori împărțitori de viață, ori împărțitori de moarte. Adevărul acesta trebuie să-l avem adânc încrustat în mintea și inima noastră și anume că din clipa când am primit să fim creștini, din acea clipă nu mai trăim la întâmplare, nu mai suntem persoane particulare, ci suntem încorporați în Hristos și tot ce facem are urmări în viețile oamenilor care ne înconjoară. Căci, într-adevăr, toți ne privesc și cu cât avem mai multă cunoștință, cu cât suntem mai dăruiți de Dumnezeu, cu atât privitorii ne imită mai mult în ceea ce facem. Versetul nostru deci ne atrage atenția, căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Dragii mei, chiar dacă ne facem greci cu grecii și iudei cu iudeii, cum ne spune Pavel la 1 Corinteni 9:20, nu ne este îngăduit niciodată să trădăm adevărul noului legământ. Prin tot ce trăim, să arătăm desăvârșit calea sufletelor spre marea realitate Hristos, Înlăturând toate pietrele închipuirilor, adică ale formelor, ale idolilor și să nu căutăm niciodată argumente pentru apărarea lor Să nu uităm că în jurul nostru sunt ochi care ne privesc tot timpul Orice îngăduință a noastră față de închipuiri, față de idoli, înseamnă un prilej de potignire pentru cel slab în credință și vom răspunde odată în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu pentru că i-am încurcat calea. La versetul 11, continuând gândul de la versetul 10, de deci în 1 Corinteni 8, Pavel spune Și astfel el, care este slab, Va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, El, fratele pentru care a murit Hristos. Dragii mei, în toată vremea, noi, și Domnului Iisus, umblăm cu valori mari, valori care ne-au fost încredințate de Mântuitorul nostru atunci când ne-am întors la El. Aceste valori trebuie păzite cu mare grijă pentru că au costat mult. Orice neatenție din partea noastră poate să producă pagube mari pentru care vom da socoteală în fața dreptului judecător. Una din valorile încredințate nouă este omul cel nou din lăuntrul nostru de care trebuie să avem grijă necurmat, să-i dăm hrană și mediu potrivit ca să poată crește. Valori mari sunt de asemenea frații noștri care ne-au fost încredințați și de care trebuie să avem grijă ca nu cumva din pricina noastră să piară, căci prețul plătit pentru răscumpărarea lor și a noastră a fost neînchipuit de mare, moartea Domnului Hristos. Deci, haideți să mai citim împreună versetul 10 și 11.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 întărirea și creșterea fratelui nostru mai slab. Eu trebuie să mă cobor până la nivelul lui de înțelegere cu trăirea și vorbirea mea ca să-i pot fi de folos. Cunoștința mea pe care o împărtășesc trebuie să fie spusă în cuvintele cele mai simple și îmbrăcată în hainele smereniei și ale dragostei ca să-i folosească. Același adevăr poate fi spus în cuvinte simple după cum poate fi spus și în cuvinte greu de înțeles, eu trebuie să mă apropi de suflete așa fel cum s-a apropiat Domnul Isus, pe calea cea mai simplă. Dacă nu caut folosul meu, ci pe al fratelui meu mai slab, voi face tot ce-mi stă în putință ca să-l ajut. Să mă feresc însă cu mare grijă să nu-i fiu pricină de poticnire nici în purtare, nici în vorbire. Domnul Iisus îmi este pildă desăvârșită și în privința aceasta. La versetul următor, la versetul 12 din 1 Corinteni 8, Apostolul Pavel ne spune Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Împărăția păcatului este foarte întinsă și cuprinde teritorii atât în lumea materială cât și în cea spirituală. Nu este de ajuns să fii curat în trupul tău de anumite păcate cunoscute, ci trebuie să fii sfânt și față de frați, mai ales față de frații mai slabi, cărora trebuie să le arăți de calea adevărului. Trebuie să le spui lucrurilor pe nume, să nu fii echivoc. Idolului să-i spui idol, închipuire, adică formă, și realității adevărului să-i spui adevăr. Amestecătura totdeauna duce la rău. Fie că păcătuiești în trupul tău cu păcate grosolane, fie că păcătuiești față de frați printr-o libertate față de lucrurile neadevărate față de idoli, tot păcătos ești chiar dacă ai o mare cunoștință în cele ale Bibliei. Când rănești Cugetul altcuiva săvârșești mai mare păcat decât dacă ai fi păcătuit în trupul tău. Orice aprecare spre lucrurile închipuite, spre idoli, este o săgeată înfiptă în cugetul fratelui mai slab, este un păcat față de Hristos Mântuitorul. Și dacă păcătuiești astfel împotriva fraților și le rănești cugetul lor slab, Păcătuiești împotriva lui Hristos. Dragii mei, să fim foarte atenți în purtarea noastră ca să nu rănim cugetul nimănui și astfel să vărsăm sânge spiritual, căci cinevar să sânge este un ucigaș. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: Cei ce rănesc conștiința fraților fac aceste lucruri împotriva trupului lui Hristos. Iar Teofilac zice că relele care se fac robilor lui Hristos, Hristos le ia ca făcute pentru sine. acesta e vârful fără de legii. Iubiți ascultători, numai dacă rămânem ascunși în Hristos, marea realitate, suntem feriți de închipuire sau de idoli, suntem feriți de lucruri jertfite idolilor. În felul acesta nu mai rănim cugetul nimănui, ci suntem o lumină și un balsam pentru orice suflet. Cât privește rămânerea aceasta în realitate, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu are altă treabă, putem să spunem într-un fel zis, decât să ne călăuzească pe drumul acesta, dar să nu uităm. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu niciodată nu împinge pe nimeni, nu ne silește în direcția aceasta, ci trebuie ca noi să ne arătăm dispoziția, plăcerea, voința de a fi călăuziți de el pe drumul acesta al realității, al rămânerii în realitate. Și încă un element extrem de important este, tot în direcția aceasta, Dumnezeu a îngrijit să ne lase și cuvântul Său scris în așa fel, încât prin armonia, prin armonizarea îndemnurilor Duhului Sfânt cu litera scrisă a Scripturii, să fim încredințați că suntem cu adevărat în limitele realității în Hristos. Chemarea noastră, deci, este ca de când deschidem ochii în zorii zilei și până seara ni se Închid adormind de oboseală în tot acest timp să avem în vedere să ne lăsăm călăuziți de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu și să avem confirmarea călăuzirii lui. Prin citirea Sfântului Cuvânt al Lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Isus Hristos, așa ne-a spus despre Duhul Sfânt, El va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Și apoi tot Domnul Isus Hristos ne spune la Ioan 12 cu versetul 48 că în ziua cea mare a judecății vom fi judecați de Cuvântul Lui Cel Scris. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C050 și 7 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Dorind tuturor acelora care nu s-au pocăit să facă lucrul acesta acum, să ceară jertfa Domnului Isus Hristos să plătească și păcatele lor, să-i nască din nou, din Dumnezeu să aibă și ei o entitate nouă spirituală, să fie copii ai lui Dumnezeu și apoi împreună cu noi toți ceilalți care din mila lui Dumnezeu l-am primit mai de mult pe Domnul Isus Hristos, să umblăm pe calea aceasta a sfințeniei spre slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. noi te Noi te vine cuvânta și te lăudă, că te și dăm, dă și sunteți dani, doamne veci să, noi te vine cuvântă, și te lăudăm, te dăută, te dă și sânteți dam, doamne înveți să Dumnezeu-l dragoste, cu cu dragoste de foc, Să-ți nățăm în felul să Șerpa Sfântă în orice loc. În noi te rime, cuvântăm și te lăudăm, te lăudăm. Când pe noi și dăm, Doamne-n veci și Noi te vin, ne cuvântăm Și te lăudăm Cântem nou și să câțăm Doamne-n veci și